Pedig nem kéne már, csillagszőrű, örök szamár, dobogok, pedig nyugtom is lehetne, Már nem az ágyék, már inkább az elme, virágot lengetek, borsot török, menni kéne, de folyton jövök. Van, hogy aludni jobb, talán, hát szépen elment az anyám, esnek ki helyükről a könyveim, De nem múlnak a szeplőkben se sekin marad, amivel táplálsz az erőt, vacsora után reggeli előtt. Nádasti Ádámnak egy tavaly megjelent kötetéből egy nyírja hajamból egy vers is vendégünk. Nádasti Ádám, költőműfordító, tanár nagyon nagy szeretettel. Üdvözlöm! Jó estét kívánok! Beszélgetni fogunk, meg Ádám hozott friss verseket, és végig, mint ahogy előzőek is mutatták, a Beatles fog szólni. Elsőként a Love Me hallották, most pedig majd egy I saw her standing there -t. Tartsanak One, velünk, Marta A születésnapra jelent meg uh, Nátás Teádámnak a nyírja hajamba, kötete, és azt nem tudom, hogy hogy van, nem tudom, hogy mi a ritka, meg mi a gyakori, de ez 7 vagy 8 évvel a uh, azt megelőző kötetéhez képest jelent meg, hogy hogy van a versírás, amikor ideje van. Uh, tehát mindenképpen azt gondolom, hogy egy-egy korszak határt összegeznek a versek. Ez, igaz. ez a kötet, már az előzőnél is egyfajta összegzés, egy nagyon erős összegzés volt, de ez bármiről is szólja, legyen az a nemzeti színház, legyenek barátok, legyenek a szülői ház, legyenek az emlékek, nagyon erősen az elmúlással foglalkozik. Hát persze, hát 70 éves elmúltam, és hát ez a dolog, ez úgy az embernek a horizontján feltűnik, hogy hogy kell elmenni, hogy kell meghalni, mi van akkor, ha meghal az ember, mit hagy maga után, mi lesz a vége, vagy mi, mi, mi, hogy gondol vissza. Igen, hát Istenem, ha az ember fiatal, akkor arról ír, ha fiatal, ha megöreg, akkor arról ír, hogy öreg. Én nekem nek elég keveset írok verseket, az úgy kiszakad belőlem. Most évekig azért írtam nagyon keveset, mert ugye egy nagy verses művet fordítottam Dante Isteni Színjátékát, ami hát versbe van, és százával és ezrével kellett rónom a versorokat. és Valahogy ez úgy kivette a versírói. Tehát közben nem szakad ki Ellenján. az, ami amúgy jobban kiszakad? <kül> nem, nem úgy tűnik. Hát ezt kell mondanom. Vagy mert... pedig ír többet csak, hogy amikor kötetbe rendezi, akkor van egy fék, hogy mi az, amit szívesen lát nyomtatásba? Tehát mennyire van egyfajta mm, válogatásig át? Vagy... inkább már, mert ugye, ami a kötetbe kerül, azért azok már folyóiratokban megjelentek és ott van inkább a szelekció, hogy nem is adom le, megmutatom barátoknak. És van egyfajta szemérmesség a versekkel? Hát nem tudom, hogy szemérmesség, vagy, vagy talán csak egy minőségi kontroll, vagy mondhatom, meg is fordíthatom, és mondhatom azt, hogy egy rátartiság van bennem, hogy én tőlem pedig gyengét ne lássanak. Mint hogyha mint egy jó vendéglős az nézi, hogy mit visznek ki vacsorát, és azt mondja, hogy azt azonnal kidobni, hogyha nem a legjobb minőségű. Vannak baráti olvasóim, akik elég kritikusak, és hallgatok rájuk, és akkor azok már nem kerülnek be. De még a kötetbe is volt egy-kettő, a magvetőbe egy nagyon jó szerkesztőm volt, Turi a maga is költő, és ő egy-kettőre azt mondta, hogy ezt nem kellene, hallgattam rá, de valójában mondom, azért ezek addigra már nem szüzen kerültek a kötetbe. Miközben arról beszél, hogy hogyan <síns> kell távozni, hogyan <síns> kell rendet csinálni, hogyan kell méltónak maradni, közben a versek között nagyon sok, miközben beszél az elmúlásról, beszél arról is, hogy rettenetesen élni akarás. Igen, egy igen. csibészes vonulata is van ezeknek a verseknek. Nagyon jó, hogy ezt mondjam, mert igaz. Én ezt néha egy kicsit röstellem, hogy nem kellene vénfejjel már ilyen <gül> csibészesnek lenni, de hát közben meg néha olyan vagyok, néha bohóckodok még most is, és miért ne legyen bennem, meg hát a szerelem az az szerelem, az nem függ attól, hogy hány éves az ember, mert az az agyban történik, és hát meg régi szerelmekről is, hát azért talán, talán olyanról is, ami akkor nehezen lett volna megfogalmazható, mert nagyon rá telepedett az emberre, nagyon nagy erejű volt, és most már egy bizonyos távolságból lehet, lehet róla beszélni. Hiszen szinte minden vers valahol leszerelemről szól. Igen, ezt nem tagadhatom. Igen, hát mit csináljak? Igen, alanyi költő vagyok, aki a saját szívét énekli meg. Úgy van, vannak, akik objektívebben írnak dolgokról, történelemről, valóságról, politikáról, országokról. Hát én csak valójában csak saját Jó, Mindig tudok. is alanyi volt, és személyes volt, de ezek még személyesebbek, tehát mint hogyha ez az eszenciája lenne a korábbi érzelmeknek is. Igen. Hát biztos így van, ezt maga jobban látja, mint olvasó, én csak írom a magamét. És akkor hozott nekünk több verset az otthon. Igen. Ezek azóta készültek, hogy a kötet megjelent, tehát ezek még, a, még kötetben nem voltak, itt-ott itt megjelentek. itt uh -huh. Otthon. Befészkeli magát az ember, nincs mese, akárhová. Tollászkodik, körülnéz, majd alkalmazkodik. Vagy idomítja, magához alkalmazza azt, ahol épp megfészkelt. Még ha nem is akarta ezt a fészket, sőt nem is magától jött ide, hanem kötélen, bilincsbe verve vonszolták ide az érzelmei, szégyen. De ha már ide jutott, tollázkodik körülnéz, keres valami fészekhez valót. és a versek kapcsán rátartisságról beszél, de azt gondolom, hogy ez a rátartisság kell a mi fordításokhoz is, hiszen különben az ember nem nyúlna hozzá olyan kanonizált szövegekhez, akár a babicshoz, Igen. akár pedig mondjuk az arany által szinte már szállóigékként kint fülbemászott mondatok hamletjéhez. Tehát hogy mennyire rátartisság a műfordítás, vagy mennyire kell, hogy az ember igen. azáltal is nyomot hagyjon, kézjegyet hagyjon. Hát ezt nem tagadom, igen, Becsvágynak is nevezhetjük egész egyszerűen, annak szép, szép neve van, hogy én megmutatom igen, igen. Ehm, hát végül is képzőművészek is mondhatom, hogy csinálják ezt évszázadokon keresztül. Megfestették Madonna a gyermekkel című festményüket, pedig voltak már nagyon szépek belőle, de azt mondta, hogy ő egy másikat tud csinálni. Azért ez egy picit más, mint amikor az mindenkor megfesté a ma maga Madonnáját, mint amikor ugyanazt a Madonnát hámozzuk, vagy alakítjuk. Jó, igaza van, minden hasonlat Sántit persze, bár mondhatom, hogy itt is arról van szó, hogy hát van egy alaptéma, nő karján gyermekkel, és abból én akkor mit tudok csinálni, mert van egy alaptéma, ami a mondjuk a Shakespeare, vagy a Dante szövege, és abból én mit tudok csinálni, de jó, persze nem egészen ugyanaz, de én, én mégis csak úgy látom, hát én leteszem magam elé az eredetit, és akkor nézem persze nyúlok, hogy mondjam, tankiadásokhoz, kommentált kiadásokhoz, bőséges magyarázattal, hát ezek klasszikusok, ezekből van. Olyan is van, hogy szinte több a lábjegyzet, mint a szöveg, de nem ijedek meg tőle, mert nyelvész vagyok, és ottan az ember megtanulja, hogy a rövidítéseket, meg az apró betűt is hát vegye figyelembe. Szoktam németfordítást nézni, jól tudok németül, olasz fordítást is Shakespeareből bizony. Iztut, mert tudok, hát ugye olasz szakot is végeztem. Hogy ők mit csinálnak, hogy ők hogy fordították, hogy értelmezték, mert segít néha. Néha csak egyszerűen abba, hogy egy, van egy bonyolult több soron átmenő mondat, hogy, hogy hogy kezdjem, mert érzem, hogy nem lehet ugyanazzal kezdeni, mint a angolban van, és akkor meglátom a németben, á igaza van, az időhatározót kell rakni az elejére. Tehát a nyelv is segíti a műfordítót, Uh, igen, igen. az egy előny, hogy nyelvész is, vagy valamennyire mégis csak gátolja, mert szabályok hátán nem. születnek a sorok. Nem, nem, nem. Segít, mert hát jobban értem, hogy mit csinálok, jobban uh -huh. értem a szerkezetét az egész Műnek. Hát kicsit olyan, mintha nem valaki zongorázik, de tanult muzikológiát, tehát zenetörténetet, és azért tudja, hogy itt Mozart a balkézben miért üti le az assz hangot, mert akkor az a jobbkézzel valahogy így fog összecsengeni. Tehát elemzési lehetőséget ad a szövegre, az kell. A Dante azért egy picit más, mint a shakespeare hiszen az színház előadásra készülnek a többsége, ha jól tudom, fölkérésre. Mindegyik. Vagy mindegyik. mindegyik. mindegyik. Evel szembe a Dante az, az nem tudom, hogy felkérésre vagy nem, nem. de azt gondolom, hogy meg a nyilatkozataiból tudom, nem. hogy ez egy saját vágy igen, volt. Igen, igen, Tehát mi igen. volt a vágy? Ö, azt gondolom, hogy nem megújítani a babicsi szöveget. Talán a történet, talán ennek a... Én a babicsi szöveget, Isten, menj, hogy megújítsam, mondok. én hozzá nem nyúltam a babicsi szöveghez, én elmentem mellett. De, hát érti. De mégis az ember néha beleütközik, nem? Nem. Én nem ütközöm bele. Tehát ezt félre lehet úgy tenni, hogy van egy ö, egykori félre. fantasztikus fordítás, az ember, félre. mintha nem is tudna róla, megcsinálja magáit. Éva, száz évvel ezelőtt készült a Babics, hát annyira más. hát Én amikor lefordítottam egyrészt, mindig megnéztem, hogy Babics, mit csinált. Tehát egyetlen szó nem volt ugyanaz, jó? Ez túlzás persze, mert ha Dante Kalkáposzta Arról beszél, akkor mindketten kell káposztát írtunk. Bár még se biztos, mert néha az ember, nem tudom én, helyette tökfözeléket ír, hogyha úgy kívánja, jó, nem érdekes. De szóval ilyen értelemben a babics nekem nem volt riválisom, én tisztelem, becsülöm, de és, és nagyon nagy értéke. Egy egészen más szöveg is hát Egészen más. Hát. Ráadásul, nem csak a modernizációra gondolok, hanem az egésznek a teste más lett. Ő, ő régies is akart lenni. Tehát ő ilyen szavakat használ, hogy ott valék. Ő érti, ami már 1910-20-ban, amikor ő fog. És megmosolyattató volt? Már egyáltalán nem volt része anyanyelvnek, de ő azt gondolta, hogy, hogy így mondjam, kosztümösen kell fordítani, mert ez egy középkori munka. Érződjék rajta. Nagyon érdekes, hogy ő maga azt mondja, hogy nem szabad archaizálni a Dante fordításkor. És én magam azt gondolom, hogy édes Istenem, mit érthetett ő archaizáláson, amelyet saját bevallása szerint nem végzett, ha ilyeneket ír le, hogy valék, meg hogy látandja a, a, a fényt, meg ilyesmi. Minden esetre tehát egyrészt száz év alatt nagyon megváltozott a nyelv, meg az érzület, és még ő, mondom, ő, hát régiesen, kosztümösen, díszesen, akart dolgozni, ez nagyon szép és jó, de nekem ehhez semmi közöm, én elmegyek már. Amihez a lemben köze van, egy következő verset fogok kérni, a mellét. Igenis. Mellé. Mellé tárcsáztam, nem is vettem észre, csak dőlt a szó belőlem. Úgy leírtam, olyan tűpontosan anyavajást, olyan kegyetlenül, hogy Krisztián Akit véletlenül tárcsáztam, égő fülekkel hallgatta. Aztán rövid szünet után kibögte. Nem tudom, senki se hibátlan, tényse, de mond, biztosan engem hívtál? Én velem akartál leszámolni? A füle égését nem láttam, azt csak a hangja tette gyanussá. Jeszusom, te vagy, én mást hívtam, mondtam.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 de amit mellettem azt mondta, hogy Istenem mindegyiket kívülről tudom mármint a Beatles-re reagálva, és nem véletlen, hogy végig Beatles számok szólnak a mai beszélgetésünk Én alatt. Én Gond... vagy Ádám hozta ezeket a számokat, Gondolom, hogy volt egy nagy Beatles korszaka, mint mindenkinek. Igen, igen, Az igen. Az mikorra esik? Hát ugye, ők 61-62-ben tűntek föl, és akkor voltam első gimnazista. És akkor hát azért akkor már úgy hirtelen, nem is tudom, hirtelen úgy lettek a Szabad Európán, ugye volt Teenager Parti, című műsorot, friss számokat játszottak, és volt luxemburgi rádió, az egy érdekes jelenség volt, az valóban luxemburg területéről sugárzott, de brit adó volt igazából, és úgy beszéltek magukról, hogy itt nálunk, és akkor az nem Luxemburgot, hanem Angliát jelentette, ugyanis akkor még tilos volt a komerciális rádiózás Angliába. Tehát a kereskedelmi rádió törvény tiltotta, reklámokat sem volt szabad sugározni. És ezért valójában azt mondhatnám szinte, hogy egy kalóz adó volt, bár hát azt nem tiltotta a törvény, hogy Luxemburgban valaki úgy beszéljen Angliáról, hogy itt. De azt mondta, hogy menjen le a sarki üzletbe, és három font vegye meg a nem tudom micsodát. Tehát látszott, hogy ő nekik eszükbe se jut. Rendszeresen bemondták, hogy itt ülünk a Luxemburg központjában, és innen adjuk. Tehát ők bejelentkeztek, mint Luxemburg, de a brit pop zenét sugározták. Azt gondolom, hogy mint sokaknak meghatározta angolhoz való viszonyát, meg az angol tanulását, amikor elkezdett az egyetemen tanítani, és ez valamikor a 70-es évek második fele. Hát 72, 72 már. 72. Akkor például bevitt a vagy? Igen, volt volt ilyen, de azért nagyon fiatal voltam, és nem akartam én vicces lenni. Én igyekeztem komoly tanár. Hát ja, mert itt szöveget bevinni, az vicces. Igen, hát azért ez egy pop szöveg volt, de voltak például tanszéki estek, volt kirándulás tűzel ott akár kicsit tudtam gitározni, hát ugye egyszerűen kísérgetni éneket, és akkor persze, én is szívesen, meg volt ilyen tanszékiest, Christmas party, és ott a néha mi tanárok is előadtunk, vagy énekeltünk, vagy a diákokkal együtt. De órán nem, Ez, az érdekes, hogy kérdezi, valóban nem volt stílusom. Én, én komoly akartam lenni, és zord. Az sikerült, és legalábbis amit mesélnek magáról. Jaj, jaj. A bét mennyire? Határozta meg aztán mindazt a fordítását, a verseit, ami később született. Tehát mennyire hagyott erős nyomot. Hát a gimnáziumba alakítottak srácok, meg nem csak a gimnáziumból, bít együttest, akkor, ahogy akkor hívták a pop együttest. És volt egy gitáros, volt egy basszusgitáros, volt egy dobos, és hát zongoristát is kerestek, és akkor rám gondoltak, tudtam zongorázni, meg énekelni is tudtam, nem volt soha szép hangom, de kulturált tan, tehát... Hát azért hallottuk énekelni Ezt nem nevezzük szép hangnak, csak hát, jó, eltalálom a hangokat, és, és meg hát tudtam angolul már akkor elég jól, és ez úgynevezett koppintós zenekar volt. koppintós az azt mondja, hogy kopírozós, zenekar, tehát a, a, a fiatal közönségnek az volt a vágya, hogy mi a lehető legpontosabban adjuk elő, mintha egy hanglemezt hallgatnának. Tehát az volt akkor a nagy teljesítmény, hogy olyan hanghatást tudtunk előállítani, mintha ő tényleg hát egy, egy föltetlemezt hallgatna. És Hát azért is lettem én az énekes, mert hát tudtam angolul ezeket szépen előadni. Ma a Beatles ugyanúgy az elmúlást is jelenti, mint a versek? Nem, nem, egyáltalán nem. A Beatles örök, és nekem még mindig a fiatalságomat jelenti, és én érzéveszem. Hát mit mondtunk, hogy 61-be volt, hát az... 50 valahány évvel ezelőtt. 50, ugye? És hát úgy veszem észre, hogy fiatalok is vannak, akik ezt ismerik és tudják, hogy mi az, és szívesen hallgatják. Na most, amikor én voltam gimnazista, az volt ugye a 60-as években, akkor 55 évvel ezelőtt 910-es zenéket, hát az legfőjebb viccből, éjjel az omnibus tetején, meg ilyesmiket, egy rózsaszál szebben beszél, de hát az, az nem volt a mi világunk, vagy az, az, az valami eredtenetesen más volt. És úgy veszem észre, hogy a Beatles-el nem ezt Hát még legalábbis most nagy divatja van. Ádám, olvas nekünk egy következőt? Igen. Olvasok. Hát Mozdony. Jártuk a város egész éjszaka, alig beszéltünk, gondolkodni se bírtunk nagyon. Kezdődő szerelem. De mindez hová vezet? Dombra föl, aztán váratlanul vasúti sín, hogy kerül ide egy mozdony, piros, társtalanul egy enyhe mélyedésben. Lementünk melléje, ott összefontuk a kisújunkat, Eljegyzés gyanánt. My lover brings She brings to me And I love her I love like us Could never die Stars that shine, dark is the sky. és beszélgetünk, és persze a zenék alatt is beszélgetünk, és éppen mondtam Ádámnak, hogy valószínűleg ezekről a szerelmekről, a kapcsolatokról, ezekről a nagyon érzékeny dolgokról a versben annyira szabadabban lehet írni, Igen. mert hogy, hogy nincsenek kötöttségei. És hogy nem véletlen, hogy talán mostanában leginkább a szerelem a témája a verseknek. Azt is mondtam, hogy nagyon pasztelek ezek a elmúlt időszaknak Mi a... Jókat a tud mondani. Igen, aki ért az irodalomhoz, igen. Szóval igen, Jó, mindig is írtam a szerelemről, és hát persze igyekeztem mindig teljesen szubjektív lenni, vagy szubjektíven objektív, hogy magamat, mint egy mint a, mint a Dürer, aki magát, mint öreg embert lerajzolta, és nem hízelgő, vagy a Rembrandt, ugye, aki... A szép, azt én szeretem. Hát nagyon, a nagyon remek a képek, de nem volt egy szép ember Rembrandt, és ezt egyáltalán nem idealizálja a képeken. Hát igen, meg hát azt gondolom, hogy a vers azért az az nem arra való tulajdonképpen, amit most csinálunk, hogy beszélünk róla, meg én fölolvasom, hanem arra való, hogy én kiadom a kezemből, és elvándorol az olvasó kezébe, aki elolvassa, vagy eszébe jut róla az, hogy milyen érdekes, ővele is történt ilyesmi, vagy eszébe jut, hogy jaj, de kell vigyázni, hogy nehogy vele történjen ilyesmi, tehát, hogy akkor már a saját életéhez kapcsolja hozzá, aztán lehet, hogy valakik valahol elszavallják, vagy felolvassák. Azt szeretem, hogyha másnak a szájából hallom. Akkor már nem annyira az enyém, mint amikor egy küldögzsinórál van vágva. Én meg szeretem, amikor Ádám olvassa, mert akkor azt hallom ki belőle, ami, Igen. és lehet, hogy Ádám azért szereti más hangján, mert kap esetleg egy új értelmet is, vagy kap egy új színezetet is? Így, így, igen, így, így is lehet mondani, hát valóban színezetten érthetjük egyszerűen azt, hogy máshol vesz levegőt, más szavakat kapcsol jobban egybe, máshol áll meg, más nyom meg, és ettől egy kicsit más lesz a, a, az egésznek a dalakja, nem is tudom, mint azt mondanám, hogy egy fekete-fehér rajzót másképp színez ki. Igen, és akkor igaza van a, a színekkel, hogy nem. És akkor jöjjön egy következő vers, ez igen. lesz a puskázom beilleszkedési nehézségek, igen. Jó, legyen az, igen. Beilleszkedési nehézségek. Volt, hogy a természet fenyegette, volt, hogy a kiálló bútorok, volt, hogy a páncélját ette, vagy ráfordult egy kitátott torok. Egyedül volt mindig mérhetetlen. Ha megpihent egy benzinkútnál, ott is. Vezette a dalárdát, földre verten, hisz magának kívánta a tenort is. Vízbe is próbált merítkezni, hátha. Halak közt tölteni egy kis időt. De prüszögött, és rátámadt a nátha, és lecsökkent a vízszint, ha kijött. A legjobb akkor volt, ha bamba volt. Közben az automatája zihált, mások is hallották, úgy zakatolt, pörgött, de nem találta az irányt. De, um, ma beszélgetünk tovább, és ez egy nagyon erős iróniába csomagolt irónia is, tehát azért az iróniának mindig van egy nagyon erős realitása, és közben arra gondoltam, hogy mennyi mindenben nagyon megengedő és nagyon liberális, miközben mennyi mindenben nagyon-nagyon konzervatív, exactly. és hogy akkor az hogy fér meg egy asztalon, hogy vannak mond, nem tudom, hogy jó -e a régi polgári értékrend, meg van egy nagyon erős vallás, ami hol megjelenik a versekbe, hol nem, és emellett akár, hogyha a nyelvészetre gondolok, abban nagyon megengedő a szerelemben, a magánéletében, nagyon megengedő dolgokért nagyon harcosan küzd, vagyok a magánélben megenjegyő. akkor Ha megtudnám, hogy a férjem megcsal, hát letörném a derkát. Hát mit beszél magon ez egyáltalán nem így van. Jó, de hogy mégiscsak van egy ilyen nagyon kétkomoponenses és Érdekes, amit mondom, azt úgy fogalmazod, hogy a nyelvészetben megengedő vagyok. Az nem a nyelvészet, ahol megengedő vagyok, hanem a nyelvhasználat. Az más érti, mert nyelvészeten azt értjük, hogy hogyan elemzek egy jelenséget, mi, milyen szabályokat de hatással látok, lesz arra, hogy alakulni fog mondjuk 10-20 év múlva Akár a szabályok, akár a nyelvtan, az visszállt a nyelvészetre, nem? Nem, Éva, ez olyan, mintha egy szociológusnak azt mondaná, hogy megengedő, mert uh -huh. a könyvében leír mindenféle életformákat. És azt is leírja higgadtan, hogy a lakosság 5% a bűnözésből él, mondjuk. És nem írja oda, hogy ezek a disznók. Jó, nyelvészként élnek. tudományos, igen, igen. Végez, de közben, amikor terjeszti, vagy beszél róla, hát vagy nem, tanítja. Igen, nem jó szó, a megengedő, nem is. Tudom, mit mondjak, realista, vagy józan, vagy ilyesmi, nem engedek meg semmit, mert ha valaki nem szereti azt mondani, hogy gyakorlatilag, akkor nem mondja azt, hogy gyakorlatilag. Na jó, de éppen itt ebben a rádióban szoktam hallgatni igen. Kálmán Lászlóval igen. közös műsorokat, igen. és abban azért nagyon tágak a határok. Hát persze, hát hiszen, igen. Jó, hát Követni nyelv... kell azt, hogy a köznyelv hogyan alakul, igen, vagy a saját belsője is ha. könnyebben engedi ezeket? Jó, nézze, a, én azt gondolom, hogy az, hogy az ember ne szóljon bele másnak az életébe, hogy hogy öltözködik, hogy kivel él, hogy meleg, vagy nem meleg, hogy a nyelvben, hogy használja a nyelvet, stb. Én azt képzelem, hogy az igenis egyfajta polgári érték, hogy nem, nem beszélünk bele másokba, és ö, nem is hagyjuk, hogy a miénkbe belebeszéljenek. Tehát azt... Ezért fontos, hogy dolgokért kiáll, hogy beszédeket mond, akár hát, legyen az egy meleg igen. felvonulás, akár... A hangját hallatja, miközben azt gondolom, hogy normális országban nem kéne ezért hangot hallatni. Hát felett, ugye mindig vannak ügyek, amiért kell. Igazából normális országban talán kevésbé, de ha mondjuk Angliába jelnék, vagy angol lennék, akkor a Brexit ellen én mindenféle fórumon, harsányan prédikáltam volna. Ahogy most igyekszem mindenféle fórumon elmondani, hogy Soros György az egyik legderekabb magyar ember, és akik becsmérlik és ócsárolják, azok a bokája is érnek föl. Miközben a harsányság annyira hiányzik magából. <gül> igaza van, talán nem harsányan, hanem csak hangosan. Igen, igaza van a harsány, az már egy stílus jelent. Igen. Az különben fontos volt, és akkor itt visszakanyarodnék arra, hogy színházaknak fordít, hogy valamilyen módon megtalálja azt a színházat, amiben színészként, rendezőként, nem tudom, sok mindenként talán nem is akart elmenni. Nem tudom, mennyire volt erős az a családi háttér, amiben azt gondolta, hogy színház nem, de mégis legyen színház. Tehát, hogy ebben is van valami kettősség. Igen, ez érdekes valóban. Ugye a szüleim hát zenészek voltak az operánál dolgoztak, apám mint rendező, anyám, mint énekesnő, de az sosem merült föl, hogy én bármit a színházzal kapcsolatban csináljak pályailag. Én sem óhajtottam, és ők is megkönnyebbüléssel vették tudomásul, hogy nincs, nincs ilyen vágyam. Más pályán indultam el, ugye angol tanár lettem, nyelvész lettem. És aztán valóban, hát ö, apám már rég halott volt, anyám már idős nyugdíjas volt, amikor elkezdtek jönni a felkérések, hogy fordítsak Shakespeare-t. De valójában az az angol vonalról De, de később, annyira passzol magához a színház. <gül> hát mit csináljak? Igaza van. Tehát valahogy rájöttem a múltkor, hogy én magamtól tudom, hogy melyik az a kis ajtó, amire rá van írva, tilos az átjárás, ahol át kell menni, hogy hátra jusson az ember hát a színházi üzemterületre, ha beszélni akar a rendezővel vagy a színészekkel, vagy a gazdasági hivatallal, hogy fizessék ki a jogdíjámat. Tehát valóban érdekes, hogy megszokja az ember igen, talán olyan, nem tudom, mint aki falun nőtt föl, azért az, ha visszamegy az, akkor is pontosan tudja, hogy melyik állatnak mit kell lenni adni, és így tovább. Akkor is, ha már nagyon régen nem látta. Amúgy ilyen tilos az átjárás van Ádámnál, vagy semmi se tilos? Vannak ilyen vészjelző táblák? Hát, hogy... Hát, hát van olyan, amire felkapom a fejem, úgy hogy ha más embernek Általában a viselkedését... akármi, ami tilos az a... <gül> Hát igen, igen, tényleg van, van. Én emlékszem például, amikor a jelenlegi miniszterelnök Orbán Viktor leállította a Nemzeti Színháznak az építkezését. Na akkor én nagyon megijedtem, hogy ezzel az emberrel vigyázni kell. Aki ilyesmit csinál, ugye egy már megkezdett építkezést, rengeteg pénz volt beleköltve, nagyon szép terv lett volna ugye az Erzsébet téren, és leállította, mert azt mondta, vagy azt gondolta, hogy ő szeretné ezt hát, fémjelezni, és mint egy fáraó, hogy az ő emlékét hirdesse az az épület. Na, itt, itt megijedtem, mert úgy éreztem, hogy én, mint polgár, ember a polgári Magyarországnak nem ilyen vezetőt szeretnék. Hát most egy választottam erre a kérdésére. Nem mondja, hogy szeret. Ez a címe egy, egy versnek, igen, nem mondja, hogy szeret. Fut új cipőben sáros hajnalon, A nyelve alatt engem tartogat, Engem tapos, és engem tapogat, Fut újjával az árkos asztalon. Átlát a szitámon, túl szemfüles, Fölcsippenti az apró jeleket, Témákról szól, nem mondja, hogy szeret. Kirándulunk, a kosara üres. És végképp megy. Elúszik a ködben, egy árbóc látszik, pár nedves kötél. Bejátszódik a videója közben, nyakkendőben rózsásan üldögél. Lezárom, mégis látom a tükörben. Majd visszajön, ha minden mást fölél There were bells on a hill but I never Jó. A, ezt a számot hallották a Beatles-től. Vendégünk Nadasdi Ádám, költő, műfordító, nyelvész egyetemi tanár volt, és nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy beszélgethettünk. Jövő héten Göndör László színművész felolvasásait hallhatják, majd a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A Mindenkit Megillető Kultúra jegyében, Paul Szelán és Szőcs Géza mellett amatőr szerzők kiváló írásai és amatőr zenekarok szerzeményei fognak elhangozni. Most még egy mutatóra szeretném felhívni a figyelmüket. Műsorunkban többször foglalkoztunk már Gali Josef íróval, akit Auschwitz túlélőként ítéltek halára 1956 után. Hosszú évtizedek után most végre újraolvashatóak írásai. Első alkalommal drámá is, melyet szerdán délután 5 órától a 8. kerülőti Aurórában mutatnak be. Jelen lesz a szervező özvegye Balalmagit festőművész. Valc Péter színművész olvas fel a beszélgetést. Rózsa Péter a Klubrádió helyettese vezeti. Holnap reggel 3:49 9 a reggeli gyorsban is hallhatnak majd egy rövid beszélgetést. Örsi László történésszel, Gáli József tragikus életéről. Addig is búcsúzom a szerkesztőpályi Márk és a hangmester Burger Lajos nevében. További szép estét kívánok. Marta Névát hallották végezetül, a Beatles-től hallgassák meg a Please Mr. Postman című dalt. Közlés. Tal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk belső közlés.